Inte ens det förslutna Någon rider i natten Vad har han förbud att föra? Ingen rider i natten Du hör det med ett sjukligt öra. Någon kommer på vägen Någon går över tunet Ingen kommer på vägen Alls ingen, säger jag på tunet Men någon är det som bråkar här ute i Haglundsnåren nu yrar Häcken är borta Allt blev borta med åren Alla vägar är stängda Alla dörrar är slutna Och ingenting är det som spöker, Inte ens det förflutna